Ancheta Irratia Ya raitu be bidasoko kirola, kirola! kirola. Ancheta Irratiko kiroletik saioa Arratxaleon entzule, ongi etorri antxeta irratiaren uinetara, laro geita beratzik mutu zazpi, laro geita mar.bost.fm irrati frekuentzietara, edo antxeta media.info gure webgunera. Martxoaren amaika dugu gaur, ostirala da, eta eta 6,6 minutu ditugunean, asteradoa antxeta irratiko kiroletik, saioa, be bidasoko kirolari buruzariko gara, seiterriak arte. Eta futbol azariko ara asteko. Emakumen bigarren mailako Marinok etxean jokatuko du aste honetan, joan den asteko HDenaren ondoren. Leioako emakumeak taldea hartuko du Marinok Landetxan, bihar arratxaldeko 6etan hasita. Jaitsiera postuekin mugan dagoen taldea da Bizkaitarra, beraz meatzu hori urrunuzteko aukera izango dute Irundarrek. Amabi puntu ditu lehioakok eta emeretzi orain Mariñok duela bi asteko garaipen handiaren ondoren gogoratu, hain hor garen etxan irabazizuela Mariñok bat eta lau. Gizonezkeen bigarren B mailan Real Union ez dago unerik onenean azken bost jardunaldietan partida bakarra irabazi du bi galdu eta beste bi berdin du. Hala ere Sailkapeneko hirugarren poston dago oraindik eta playoff postuetan sendotu daiteke gainera bihar arratsaldean. Getxoko gobelan jokatuko dute txuribeltze bihar arratsaldeko lauetan are arena historikoa izango dute aurrean hogeigarren mendearen leheneneko, Leia ogoan bezala, Espainiako kopak irabazteko lehiatzen ziren onduan, orduan irundarrak eta getxoztarrak, eta orain, bigarren maiar egotzeko playoffa dute jokoan. Esan dugu, Real Union irugarren postuan dagoela, ba, arenas, bosgarren tokian dago, 6 puntu gutxiagorekin. Hortaz, alde handia egongo da biharko lehiak irabastearen, edo galtzearen artean. Joanden astean ere, aurkari bizkaitarra izan zuen Real Unionek, baina itxasadarraren beste aldekoa, sextao River izan zuen arerio, eta puntu bat eskuratu zuten sextao tarrek galen, bi eta biko berdinketarekin. Bigarren heldu ziren gol guztiak, bi aldiz hartu zuen abantaia Riverrek, eta beste bi aldiz erantzun zuen Unionek. Neurketa maldan gora jarrizitzaiela kontuan hartuta, Unzat emainden daiteke puntua eman dezakete puntua Churibeltzek. Irabasteko aukerak izan zituztela kontuan hartuta hala ere va ba, pena zutela. Adierazi zuen Julen Iriarte aurrelariak. Julen Iriarte Bueno, Piskat pena batez, ezkenin etxien bi puntu lagatzie puntuakarra lortzi, ezkenin eukitzen egaitu gen resultauekin pena batek. Bueno, Behaizek bi aldiz jarri aurretik bi aldiz lortu zua huu weltimatie markaga hiu, eta ekipon enkontra gaina bastante zai edek weltimatie oso golgutxi jazotze txibelako, hazi alde hortatik behituta ondo, txarrena bi golgutxi jazotze joan, baina haueke oso gutxi jazotze joan benin, baina bueno, bukepik inditeu, da zentzadeiz jo bintzet onakin marka hiu weltim Jasotako goloiek, defentsako hankaz hartzeako batez ere, ez? Bueno, ni oso no tio tio golaxe beste puntan hauen berotzen, baina esan dienez hankaz hartze baino beso Ba gezki ekipo equipo zue ez bakarri defentsia, guri defensa bastante sorpresa narra ha pido ditu eta pentsatzetorratik izan dela. Ja e, aipatuko oso gol gutxi hasu zenitu eta pentsat, ba 2 gol egin dituzu eta hori seinale ona da, eh? ba, hori ekipuntza seinale ona da, hori esan diaten bezala txarrena bi jaso ulala. Bueno, ekiporen bueno, equiporen oso garrantzitsu da, morala altukin pintzen horretik. Mm. Partida nahiko sail jarri da e, bigarren zatia beren bigarren golarekin batez ere, baina gero bukaeran aukerak izan dituzue irabazteko ere bai. Bai, pena horrekin arte nendu baita. Azkenin Binaku egin da gero 3 4 aukera bastante garbi edukitu parte horra emateko, eztitzu lortu, baina bueno, beintze aukerakin ditugu eta horrekin geratzea. Mm. Ona baita ere beintzat eh, se estado distanzia berere Austria, eh, gorri irabazten bazen badetzen hurbiluko zen eta beintzat bad Berdinketarekin distanzia Berdina. Bai, se estado Betigora deju temporada Sirati igona, bastante burreatzen egin pleio gunea, baina bueno empatikin hori garrantzitsuna ez tegula puntoik irabazten eta gu bat gexoatatze gula ba, eh, atzeko jendikin kontun hartute eta arenasen aurkakoa ere arerio zuzen baten kontrako leia da beraz, berdintzea behar bada, ez litzateke emaitza txarra izango, julen iriartek bai ez tatu bala ere, garaipena lortzeko intenzioarekin irtengo direla berdegunera. agunera, julen iriartek Zekule, ez, ez dut ber, ber, berdin eta bi hartetzen ez, berdin eta bi hartetzen ezkeo da galtzen ateatzia, eh? hasi gu urrengo aztien etan ematea fungogea arenasea, baki gu zela izai edala, beha izak, ekipo oso gorra diela etxien, hasi que partio horre ematea ertengo behaguan. Eta Orezko Maila erregionalean be bidasoko derbia izango dugu bihar Arratsaldean. Irunen oraingoan Real Union Beq Hondarribia hartuko du estadiongalen Arratsaldeko lauetatik aurrera. Gorako bidea darama filia del azken 5 partietatik 4 irabazi dituelako. Joanden astean bat eta 3 gaiendu ziren irundarrak Orion, Orioko Mendibeltzen, Oriokoren kontra Ondarribia ere demoraldi txukuna egiten nari da, baina erregulartasuna falta zaio, cerca gora egiteko. Joandenastean utxe eta bi galdu zuen etxean, ondartzan ohiartzunen kontra. Ikusiko dugu beraz biharko derbiak zer ematen duen eta futbolarekin bukatzeko Pirinio Atlantikoetako ligan, neglanten endaiak angelu hartuko du, derbia beraz, igandean iruter dietan beltzenian. Sailkapeneko bigarrena da angelu, eta seigarren tokian dago endaia. Eskubaloiari dago kionez, aste honetan atxe bena izango da ogorezko b mailan, baina aurrekoa aipatuko dugu, asobali garaigotzeko helburuari begira funtseskoa izan daiteken garaipen alortu baitzuen, bidasoa irune klarun batean. Saikapeneko laugarren postuan dagoen Palma del Rio menderatu zuen, ogei talau eta ogei. Bigarrenzatiaren hasiera izan zen garaipenaren oinarri, Defentsan arresia osatu zuen bidasoak eta bi gol besterik ez zituen jaso bigarrenzatiko lehen ordu laurdenean. denean. Palmak talde lehiakorra dela erakutsi zuen dena den eta etzuen amorerik eman. Hogeita zazpigarren minutuan oraindik dik, hogeita bi eta hogeikoazen marka gaioa. Christian Martinezen jaurtik eta batek eta Kauldi Odriozuelaren kontraera zuen sartutako gol batek. E, azken gol horrek norgeiago erabaki zuen. Egindako lanarekin pozik topatu genuen partidaren amaieran, Markel Beltza, Pidasoaren, Defentsaren gidaria. Markel Beltza. Ba, hiuri, ba, partid oso oso garantzitsua, bagenekun, ba, bueno, ba, ba osa, oso anzitzen, oso partidu importania zela gultako, da, nugu usteet, oso entxupauta zilegala, partidon, da, ba, garepenar gortu du, besta. Ba, bueno, bideonetikoazela dirudi eta gara ipenaren oinarria defentsa, ikusten da defentsa kuntzunatzen duenean, ba, hausak alteratzen direla, ez, batez ere bigarren zatearen nazi eran. Ba, gainean, bueno, emaitza, ikustez, ezekero, ez, nahiko, emaitz oso guztua izan dela, uste dagogei golozartez dizkibutela, da, bai, azkenean, ba, oso aktibauta batea gea oso, ninguztetz partidon hain deura defentsan, e, kontratakera ere aukera izan dagoateatzeko, da, bueno, ninguztet, ba, hori, son ez emezela, ba, hori izan detekela, ez, e, partidoan, e, bueno, ba, gure... Oñarri, ezta? Da? da, orduan, ba, bueno. Ola izan da, da, gustora, oso gustora. Gero ala ere, bukaeran pixkat sufritu barri izan da. E, ba, bueno, urbildu direlako, desente bi, bi goletara, eta hor lako partidetan, ba, beti bukaerar arte ezin da, da lasaitu, ez? Ba, azkeneko momentutan, ba, igual pixkat lasaitasun pixkat faltatzen zaigu, baina, ba, horis, e, irura jarri dira, ez genuen atakein da, ez genuen golerrezak, ez genuen hitun lortzen, Eta, bueno, azkenean ekea ere baita, azkenean eko bai, ja hamar minutetan eguztet pixka fatura paseigula. Baina, oso handizu bezala. Partio oso, oso nahi daudun uste bai, atzen da gero aurren da, da partio gura izan da. Baina, bueno, gondo guztiak zekin partia garrantzitua zela, eta Zalek ere erantzun dute hartaleku kitzura polita eman du, eta uki duze. Bai. Ba, oso, oso importantea, bai, bai Zalek gaina oso ondo erantzun dute, jende piba torri da, da bagen egu duzean. Bea jaque eran zure da oso oso gustora, da hemendik aurrera ere ustetola izango da da ber gure gure helburua lortzen daue. Gure gure gure hain ez da guk gure burua betxu ardieu, da baina ba, bueno, da beste oparitxo bate mate mai botikan ba ongi etorri izangoa, baina guk gurera guk badakigu hemendik temporada bitarte, o sea, poco bitartene parte gustegirabesten da dibilola, hortxe goianengo dela da zuten euk dela, baina ba, ba esan bez ba. Oparitxok ere eskertuko genituzke baina eh. bai, bueno, pasatzen da. Guk gurea bete dugu. Hala bai. ere zaila da eta garantitze zuen esku du zuela oraindik ere, eh. E, Igoena hori da bai, gaur, ah ba, bueno, match por hoitzago eh? Gaur izan partido oso garantizua, baina hori ere etorri bar da. Oso importantea da eh maiatzaren partiu partidu guztietan ondo otea da garaipena era e, gara lortzea. Ta ba, bueno, ba a ber maiatzaren da ber eh, azkenago aukera ba, aukera garantzutxo ditu, aukera ba, importante aukera. Bai, Oazkenean ez, Zamora getzion bidasuari mesederik egin, Bailaoliden kontra galdu baitzuen hogeita bi eta hogeita lau. Orain, bidasoaren eta baiaoliden arteko buruzburuko da liga irabazi, eta sobali gara zuzenan igotzeko leia. Sairkapenari begiratuta, Bailaoliden liderra da hogeita irupunturekin, Bailaolid bigarren da hogeita birekin, baina partide bat gutxiago jokatu du, eta irugarren eta laugarren daude e, Zamora, e, barkatu geizipatu ditugu puntuak, ebida soa berrogeita bi puntu ditugu hori da, baina olidek berrogeita bat, partide bat Guccia gorekin, Zamora irugarren da hogeita mazazpirekin, eta Palma del Rio berdinduta beste hogeita mazazpi punturekin. <totipen> Eskubaloia alde batera utzi gabe, estatuko lehen mailan bidasua bek gazteizen jokatuko du bihar, zazpiterrietan gure uzune taldearen eetxean. Joanden astean, Zumaiako pulpo mendean hartu zuen filialak, ogeita sei eta emezortzi. Eta euskal ligan, ondarribia loiunariko da bihar, arratsaleko zortzietan hasita urdanetaren kontra jokatukotu. Joan den astean, hogeita bost eta hogeita sei zuten berdek errenterian, galtzara bordan, ereintzaren aurka. Zailkapeneko amargarren tokian dago ondarri eta zortzi puntuko abantala du jaitxiera postoekiko. Errukbian, Federal Bimaian, joan denastean, bertan bera zen partida jokatuko du igande honetan, Endaiak, lurdez hartuko du, iruter dietan, ondarraitzen. Endaiak, baino, bederatzi puntu gutxiago ditu aurkariak, eta saelikapeneko bosgarrena da, playoffetik kanpo geldituko litzatekeen lehena beraz. Abantaia hori, handitzea, kominitzaion oski, Endaiari, iruter dietan, gogoratu, ondarraitzen, igande honetan. Eta Euskal Ligan asteburu honetan ez da jardunaldirik izango, baina aipatu joandena astean hasira ona eman ziola Txingudi Rugby Taldeak ligaren bigarren faseari. Ogeita bi eta 20 irabazi zuen Zarautzen aurka Plaiduindin. Maideenian gizonen superdivisioko jardunaldia izango da asteburu honetan. Lekanea irun etxetik kanpoariko da, sebi jokatuko du, bihar goizean izpalizen kontra. Amaika terrietan hasiko da norgeiago ka, eta gogoratu superdivizioko bosgarren postuan dagoela Lekanea irun. du gehiagore baditugu esate baterako waterpoloan emakumeen Euskal Herriko Ligan ohiaso biddasogeita batek santoina hartuko du igandean hiruak eta laurdenetan. Saskibaloian gizonen Euskal Herriko Ligan erroibide lehoan ariko da, bihar sei herriedatik aurrera eta itipatu sailkappenko bigarren tokian dagoela erroibide askatuak liderrak baino puntu bakar bat gutxiagorekin. Zaskibaloian baita ere, baina emakumeen gipuzkoako ligan, ikas basket ondarribiak berabera gros hartuko du. Bihar, e, sortzi eta zik aurrera izango da ondartza kiroldegian. Sarikapeneko liderra da ondarribia eta bigarrena, hain zuzen ere, berabera gros, puntu bakar bateko aldea dago bien artean, beraz, leia, bizibizea, izango da emakumeen gipuzkoako ligan ondarribiaren eta berabera bera grosen artean. Bira guizmoan, Santiago Tarrak irole elkarteko pistako sekzioak, denboradiko lehen itzordu handia, garrantzi ditua izango du asteburuan, neguko Espainiako txapelketa egongo delako jokoan, Sebilan. Taldeka Gipuztuako eta Euskadiko txapeldun izan da Santiago Tarrak e, ba berriki, baina orengoan estatuko elkarte honen kontra da. Formatoa berdini izango da. K-bat eta Z-bateko modalitateetan hariko dira piraguistak, 5.000 metroko ibilbide batean. Bestalde, Santiago Tarrakirolelkarteko arrauneko sekzioak, orion izango du itzordua bihar arratsaldeko lauetan, gipuzkako ulkimugikorreko ligako irugarren jardunadiarekin. Eta arrauna alde batera utzigabe, baina traineruei daukienez, aiipatu joan den asean Euskadiko ditantzia luzeko txapelketa irabazi zuela ondarri biharraun elkarteak, baina deskalifikatu egin zutela, alinezio egindako akax baten ondorioz. Antxeta irratia hamaddu urtez uhinakorrazten. aurrera gingu dugu saioarekin, atletismoaz hitz egiten. Pista Estaliko, Espainiako txapelketa absolutua jokatu dute Asteburuan, Gaiurren, Madrilen. Pista Berrian, Instalazio Berria, estrenatu baitute parte hartzaiek. Eskualdeko taldeetako bostordezkari izan dira guztira, eta aipatu emaitzarik honena Superamara Bidaso Atletiko taldeko Malen Ruiz Leazuak lortu zuela. Brontzezko domina zuen pertika jauzian, lau metro eta amaboste zentimetroko jauziarekin. Gizonezkoen proba berdinean, Mikel Kamponek finalista portu, postua lortu zuen, seigarren izan baitzen, lau eta larogeiko jauziarekin. Nere azarrigik etzuen mila bosteun metroko lastreketako finalerdia gain ditu, Eta hogeita segarren postuan gelituzen amaieran, albizteriko kerrena hori bai, mini hartuta, bueltatu zela. Klara Binarasek, erdi lesionatuta, parte hartu zuten irumila metroko lasterketaen, eta bere marka honenetik urrun gelditu zen amar minuetu eta hogeita iru segundoko denborarekin. Eta txingudi atletismo taldearen ordezkari bakarra, Marian Garrantxo izan zen, senior maiako esprainako txapelketetara bueltan, irurrogei metroko lasterketako finalerako txartela lortu zuen, eta zazpi garren izan zen azkenean, zazpi irurrogeita bateko markarekin. Pilota aipatu behar dugu, pilota eta polemika. Joan den notxaila hasi eran, gogoratuko duzue, Iparraldea grafni pilota lehiaketatik kanpo, utzi zuela, utzi, e, ba, bueno, uztea erabaki zuela Espainiako pilota federazioak. Eta, horrengoan, ba, Frantziako pilota federazio izan da, iparraldeko pilotariei lehiaketa honetan parte hartzea debekatu diena. E, gogoratu iparraldea, Euskal Autonomia Arkitegoan, Nafarroa eta Herriusako pilotariek jokatzen duten lehiaketa dela... Gravni eta baerabaki politikoa zela salatu zuela bere momentuan Euskal Herriko pilota ligaren batzarrak. Esan bezala oringgoan Frantziako pilota federerazio izan da. Iparraldeko pilotariei lehiaketan parte hartzea galzi diena eta Mikel Arralde, Gravni leiaketko iparraldeko horurrezkariarekin, Mikel Arralde hendaiarrarekin hitza egin du olatz idoate Euskal Herrrratietako lankideak. Mikel Larralde. Igoizuntan, orduan, noski guk atzo arabakoak dituz ditu gu, ere iekere etzakiten, onza ondiri, bazekiten zerbait e pasatzen zela, bazekiten zerbait pasatzen zela, e baina, bon, ez genuen erabakia, parte e -er, hartze erabakia genuen, orduan, e -er, atzo abisatu ditugu, e ere presaka, e -er, gaur etzela balio, unat urbiltzea, zelenta, espaita baita iparaldea hori zanen. Orduan, ara, zertan, zertan gireen gagoitzean. Gago eta arrazoina, Mikel, frantzeko ferakuntzak emaitzen duen arrazoina? E, frantzeko ferakuntzak emaitzen duen arrazoina, e, ez du arrazoinlik ematen. Nun, ez, aipatzen duen makarrik, Espainiakoa ez dela A2, Espainiakoa ez dela A2 itzak ongi ditut, ez dela A2 tsapeketa torneo horikil, eta espaita antolatua, Espainiako zera menpeden benpeden elkarte batetik. Eta internazionalak arek erantzuten digu ere, erganez, nola Espainiakoan ez duen e, tornoa hori onartzen, kuk ere ez dugu onartzen. Eta Lilo Itxeveriak izen petu hori azpimaretzen du erganez, ezin ara, ezin duzue tornoa parte hartu, internazionalak ez onartzen. honak zen. eta e, aipatzen da, gutun hortan ze, ze zigora gizku badan edo? Ez inungo zigorik aipatzen, hor bakarik gutu batean, garai batean zen zigora bakara izan zen ilu etxeberia, berak bere aldetik e, etzula zigortuko, eh? egan ez, e, ipar aldean bere gainak zentzula jokazea, Bainan, etortzen baziren zigor batzuk internazionalatik, ezin, ezin izango zuela bitxikekin. egin. Horda, bueno, etten bat rehargi beregutuna. Guk uh, gaur egun erabakia tixua izan da hartzea, pres baita, berroi bat, berroi tabi jokarari, baziren hor, goikoi mailako, haurten, den aldikot egiegan egan behar da, uh, biziki zilek zilek zileo maila omdikoa genuen. Bo, uh, hola, orten, orten dituko da orten goa. Uh, Jakim behar den, hauza bat biziki importantea da, Guretzat eta gure gorez sai gaude. Da gure kasuan ez garela bakegirik eta Nafarroa eta Herrioxare kasu berdinan direla. Haiek erabaki dute ez er kasurik egitea Espainiako eta internazioaren idatziei badakit hasia direla. Atzo hasi dira euskara Nafarroaek gipozkoaren kontra. Orduan gu zaigira gira dena bukatuko denean tonoa hori ze pasatuko den bi federazio hoiekin. Horek egan haidu, horiek zigor bat eskuratzen balima dute, horik ulektuko dugu frantziaren postura, baina ezpa dute ezer eskuratzen, egan haidu horiek, ezpa dute zigor eskuratzen, ez dela zigorren lekurrik. Zigogek ezpa lima da, ez dela faltarik. Hor duan, zergatik guri fantxiak debekatu digu. Eta hor ez dugu barkatuko, argi, goizian, bulegon, uh, argi atera dugu, hor segituko dugula, auziperatuko dugula Frantziaren erabakia, serenta discriminatoria baita eta besterik ez. Gaur lehiatzen hastekoa zen iparraldea arabaren kontra endaien baina bizten da aurten ez duela Grabnin parte hartuko. Eta bukatu aurretik eh, azkar aipatu Joan den hastean Olazabal Saria akonatu zituztera ondarribian, Lidia Jarza ayudó Karim Ansotela emakumezko kirolari honenaren saria Jonareitio Trial sincherenduariari gizonezko kirolari honenarena Onda riorron elkarteari elkarte honen eta unai emeri futbol jari, kirolarekin lotutako pertsonaren. Segi erdiak dira dagoeneko, beraz, onaino agorko kiroletik saioa, Euskal Irratietako berri, saiaren ordua da orain, Euskal Irratietan besterik gabe, ondo izan entzule.